Vreau să-mi spui frumoasă zaraza. Prin 1944, sub cele mai îndârjite bombardamente americane, Bucureștiul petrecea la fel ca în anii nebuni rămași în urmă cu două decenii. Mâncarea era ieftină, hotelurile primitoare, iar grădinile de vară, Rașca, Oteleșanu și Cărăbuș, dar și Bordeiul, încă de pe atunci așezat la marginea herăstrăului, răspândeau până în mahalalele mărcinașe, mirosul de patrician la grătar, și sunetul bandelor de jazz sau al tarafurilor autohtone. Pe calea victoriei intrau și ieșeau din umbra enormă a palatului telefoanelor atât automobile negre cu ferestre de cristal, amintind de vremea prohibiției și a lui Eliot Ness, cât și trăsuri, așa zisele cupeuri de hereasca, ce numai pridideau să care lumea bogată a orașului la șosea. Distracțiile erau peste tot la îndemână. La operetă cânta încă Leonard Circul Sidoli, fără bătrânul Giovanni Sidoli, care murise cu un deceniu în urmă, dar cu cele două fiice ale lui împământenite aici și măritate cu mari financiare evrei, se lăuda, după ce arsese deja de patru ori, cu un cort nou, azuriu cu dungi albe și cu 24 de cai împodobiți cum nu se mai văzuse până atunci, iar șantanurile atrăgeau o clientelă veselă și petrecăreață, între care distingeai, nu rare ori, ofițeri germani însoțiți de femei de lux, femei fără oase, cum le-a spus cineva, cele mai multe întreținute de unul sau de altul, dar destule și dintre cele care nu se jenau să-și afișeze tariful pe ușa lor din hotelul în care primeau mușterii. Una dintre acestea era Zaraza și povestea ei m-a emoționat întotdeauna nu prin ciudățenia ei nemai văzută, cât prin faptul că e adevărată. Zaraza, mai precis Zarada, este un nume țigănesc tradițional. El înseamnă minunata. Femeia foarte tânără ce-și făcuse intrarea, în seara fatală când a început totul, în localul Vulpea Roșie de peșelari, la brațul unui ins care dintr-un grup vesel, era într-adevăr țigancă. Avea fața aspră, buzele ca de bărbat senzual și părul atât de negru și de lucios, încât de bună seamă că fusese dat cu pum întreji de ulei de nucă. Purta o rochie verde praz, cercei baroc de strasuri și pantofi de asemenea cu strasuri sclipitoare pe catarame. Grupul tăbărâ la o masă rezervată, se ceru șampanie, se făcură glume, se râse nepoliticos de tare. Pe mica scenă de cabaret dansă o femeie grasă cu un șarpe letargic. Urmă un număr cu porumbei dresați. În fine, apăru, abia văzut prin valurile de fum aromat de la Havane, Cristian Vasile. Aplauze nebunești îl însoțiră. Probabil că acest nume, unul dintre cele mai faimoase la vremea lor, nu mai spune prea mult în ziua de azi. Nu nici mai amintesc de cântecele lui, dar mai degrabă ca să râdă de vocea nazalizată care ieșea din patefoanele cu înregistrări extrem de proaste. Pe vremuri, ca să înregistreze un cântec, cântărețul trebuia să-și vâre capul într-un fel de goarnă de alamă, care îi altera complet vocea. La rândul lor, plăcile pate, chiar și cele de calitate, înregistrate sub sigla His Master's Voice, erau de ebonită și cu vremea se fisurau, îmbătrâneau, iar arcul de fier grosolan le zgâria iremediabil. Cu toate acestea, tangourile lui Cristian Vasile sunt atât de neobișnuite, au o linie sonoră atât de originală și de mișcătoare și cuvinte de un atât de înduioșător, încât eu cel puțin le-am iubit de la prima ascultare. Puțin mai știu că autorul zarazei al Ramonei și al Neuitatului, deși uitat, a prinde -ți o țigară, a fost gardel al nostru, atât prin muzica lui, cât și prin viața romanescă pe care a adus-o. La vulpe Roșie toată lumea venea pentru Cristian Vasile. Așa cum Zavaidoc, altă gloria momentului, făcea să prospere Îngerașul, faimosul local al Vioricăi Atanasiu. Cei doi mari nu se iubeau. Zavaidoc era cu bandele de la bariera vergului, conduse pe atunci de borilă. Le plătea ca să-l protejeze. Cristian Vasile își o bolul celor din tei, de la Maica Domnului, frații Grigore. De mai multe ori se întâlniseră, însoțiți de malacilor și scoseseră cuțitele. Povestea mea începe însă într-un moment de armistițiu. În acea seară, bărbatul în smoking alb, mult prea pentru înfățișarea lui de dochier dat cu briantină, început cu un cântec pe care abia îl compusese. Publicul nu știa, așa că-i sorbi vorbele în tăcere. Nu, vocea sa nu era metalică, era o voce de bărbat întreg, ți-l putea imagina cântând pe Humphrey Bogart. Doar textul era ușor siropos, dar prin aceasta contrasta fermecător cu vocea prea aspră, gravă și reținută. Se aduce aminte ce dulci cuvinte ne trimeteam în scrisori. O dinioară pe din afară le știam uneori. Scăldate în lacrimi noi le citeam și apoi le sărutam. Visul se curmă și în cea din urmă eu nu știu ce să mai scriu. Când mama mă alinta în copilărie nu mă impresionau deloc giugilelele ei. Le consideram normale și cuvenite. Nu voi uita însă niciodată cum mi-a spus tata de două sau trei ori puișor, că tata a fost întotdeauna aspru cu mine și uneori de-a dreptul rău. Era la fel cu Cristian Vasile. Era o minune că Brutan Smoking putea da atâta duioșie virilă refrenului. ce vrei să scriu, acum când ne despărțim? E prea târziu? Noi nu ne mai iubim. Cuvinte dragi de amor le-am tot rostit la timpul lor. Atât le-am repetat, ne-am înșelat. Cei din public, îmbogățiții și colaboraționiștii orașului, putre de corupți, păreau să fiu uitat până și ei Sodoma josnică și monotona a vieților. Unii tăceau, privind sticlos în fața ochilor. Alții duceau paharul alungit de șampanie la gură și beau din el mult mai mult decât de obicei. Femeile, multe dintre ele târfe trecute prin Ciur și Dârmon, plângeau ca școlărițele. Se surprinse și zaraza lăcrimând și nu și amintea să mai fi făcut vreodată. Cântărețul mai zise două cântece vechi și se retrase. Țiganca stătu jumătate de ceas ca pe Ace și ieși după el. Intră în odaia improvizată a artiștilor, unde dădu peste îmblânzitoarea de șerpi despuiată pe jumătate, gâdilată de dresorul de porumbei și râzând vulgar. Cristian Vasile era la o cârciumă din preajmă. Nu mânca niciodată în localul unde cânta. Îl găsi la cârciumă stând la o masă singur cu un pahar de absint. Îi se așeză în față. Băură împreună, vorbirea o renșir, ce spusese spuseseră nu vom ști niciodată, se apucară de mână, ascultară înlănțuiți vioara arsă a unui țigan bătrân și, adânc în noapte, plecarea amândoi în noaptea aceea, Zaraza fu femeia lui, cum avea să rămână încă aproape doi ani de zile, fără vreo și fără măcar un gând la altul. La rândul lui, cântărețul nu mai ieșea nicăieri fără nebuna lui adorată, cum o numea mereu. Faimosul cântec, care o imortalizează, se născu după vreo jumătate de ani de trai zi și noapte împreună și are versuri cum nu se mai scriseseră pe malul Dâmboviței. Când apar seniorita în parc penserat, înserat, cu înjuruți petale de crin, ai în ochi patim dulci și luciri de păcat și ai trupul de pe felin. Gura ta un poem de nebune dorinți, sânii un tezaur sublim, ești un demon din vis care tulburi și minți, dar ai zâmbetul de heruvim. A fost cel mai mare succes al lui Cristian Vasile, care l-a întrecut astfel cu mult pe Zavaidoc. Zaraza era pe toate buzele, era Lili Marlen a Bucureștilor. Se cânta în berării și în adăposturile antiaeriene și o cântau soldații în tranșee. Iar fermecătoarea țigancă devenise la fel de cunoscută ca și celebrisimul ei amant. Cei drept, vocea ei lăsa de dorit un pic când cânta, la Grandi Flora", că-și se apucase și ea de lucrativa meserie. Of, leliță cârciumăreasă, n-ai o fată mai frumoasă să mă servească la masă? Ba mai bine servesc eu, că ai fost și anticlerul meu. Doi ani de vis trecură cam vis și de atunci începe partea sumbră și incredibilă totuși cu totul și cu totul adevărată a povestirii mele. După cum se știe, artiștii faimoși din acea vreme, dacă nu și cei de azi, și n-ar trebui să ne îndoim dacă ne gândim la rapper și la Pavarotti, erau siliți să lucreze mână în mână cu mardeia și orașului, care aveau monopolul asupra cabaretelor, cazinourilor și bordelurilor. Un cântăresc vestit nu era pentru ei mai mult decât o prostituată care îi luau bună parte din agonisală. Smulgându-și perii de disperare în fața rivalului său prodigios, Zavaidoc încercă mai întâi să-l învingă cu mijloace nobile. Pierdu în trej la pianul hodorogit din odaia unde locuia la Gavrilescu, încercând să mai facă vreun cântec de succes. Pradă unei dezolante lipse de inspirație, fură o melodie de la Sinatra și fu prins. Când mai ieșea pe scenă, avea acum parte mai mult de cotcodăcel și fluierături. Atunci apelă la borile de la bariera vergului. Tâlharul, cu un canin de aur și înțolit cu vestă cadrilată, cum nu mai dădea voie nimănui să poarte. Îl ascultă și îi explică sfătos că nu-l poate omorâi pe Cristian Vasile. Nu de alta, dar îmi place și mie cum îi zice și-ar fi păcat de Dumnezeu. Și banditul, făcându-i cu ochiul lui Zavaidoc, care se negrise de invidie, începu și el să fredoneze zaraza. Ideea-i venit tocmai pe când murmura, cu ochii pe jumătate închiși de plăcere, cântecul fatal. A doua zi după Sfântul Dumitru, zaraza ieși, după obicei, penserate, să ia tutun iubitului ei de la chioșcul din colț. Peste calea Victoriei, în dreptul clădirii casei de economii, se lăsase un amur greu, un suros, prin aurul stins al căruia femeia nu-și seama că din invalidul care vindea acolo nu mai rămăsese decât cârja, ținut acum sub braț de un om al lui Borilă deghizat. Cum a araza cu un șal de indii la gât, matahala le pădă cârja și, sub cerurile ca de înflăcări, în flăcări, o apucă de păr pe femeie. O privi în ochi rânjind, o mușcă sălbatic de buzele învinețite și... Parcă din aceeași mișcare îi reteză beregata cu șișul de la ureche la alta. Fugea apoi pe cheiul Dâmboviței, unde îi se ștersă urmele. O găsire în zori, cu rochea muiată în sânge, și cântărețul, care deja răscolise orașul toată noaptea după ea, fui imediat anunțat. La comisariat, povestea mai târziu polițistul de gardă din acea zi, Cristian Vasile, interogat ca suspect, avea o lucire de nebunie în ochi. Când îi dă dură drumul, se duse țintă în prima cârciumă și bău până nu mai știu de el. Timp de câțiva ani mai apoi, li se arăta mușterilor locul unde cântărețul mușcase din masă. Zara s-a fost adusă la crematoriul în Viera, care atunci se afla undeva în preajma gropii Tonola. Asistase o mare de oameni în lacrimi, nu și Cristian Vasile. Pe drumul spre crematoriu, mărețul dric de abano sculptat, tras de cai mascați, vădea prin geamurile de cristal o frumusețe de femeie cu ochii deschiși. Căci plapele cu gene lungi nu vröiiseră să coboare cu niciun chip peste ochii negri ca smoala. Cenușa fetei umplu o urnă ce avea ca toarte doi îngeri de fier forjat. Nu trecură nici două zile și urna a fost furată din firida ei din interiorul crematoriului. Am cercetat colecția de ziare din acea perioadă ca să mă conving de realitatea acestei povești. Am găsit titluri cu litere doșchioape în gazetele vremii, anunțând furtul urnei. Ceea ce nu s-a știut însă niciodată, ceea ce am aflat doar eu, printr-o întâmplare, este cine a fost cel care a comis acest sacrilegiu. Nu vreau să fac din asta cine știe ce enigmă. Firește, după cum bănuiați, hoțul nu era altul decât Cristian Vasile, cântărețul, care și-nvinsese, înnebunit de dragoste și de neputință, vechea lui teamă de strigoi. Intrase în miez de noapte pe o ferestruică ca crematoriului, pășise pedalele umede, se împiedicase de căruciorul cu care se împingeau morți în cuptor, și, sub sinistra boltă de malachită sculptată, pipăise zeci de urne frumos aliniate ca să dea de cea a dragei, a neuitatei, zaraza. O strânsese la piept și-și apăsase buzele pe argila ei rece. Ajuns acasă, cântărețul așeză urna pe un gheridon din colțul odăi și, chiar din dimineața următoare, început sinistrul ritual pe care îl inspirase fără-ntoială sminteala. Mi-e greu până și să pun pe hârtie cuvintele care descriu Faptul de nedescris, dar am să fac totuși, cât se poate de simplu. În fiecare dimineață, timp de patru luni de zile, Cristian Vasile a mâncat câte o linguriță din cenușa zarazei. Când ultimele urme de cenușă de pe pereții urnei au fost înghițite, cântărețul și-a turnat repentină pe gât, dar n-a reușit să moară. N-a făcut decât să-și ardă coardele vocale, terminând cu cântatul pentru totdeauna. A dispărut cu totul și din Bucureștiul real, și din celălalt București, fantomatic și cețos, din memoria oamenilor. Unchiul meu dinspre mamă, care este actor, l-a întâlnit prin 1959 la Brăila, pe când făcea un turneu cu trupa lui de la Ploiești. A găsit acolo, pe post de mașinist, trăgea în fiecare seară cortina, un bătrân cu aspect de boschetar, căruia teatrului îi dădea de milă o pâine. Cineva i-a spus că era Cristian Vasile și că fusese faimos la vremea lui. I s-a și fredonat refrenul zarazei. Unchiul meu i-a dat o cinzacă bătrânului, și acesta, vorbind numai în șoaptă, i-a povestit cele de mai sus. Le povesta oricui, dar nimeni n-a pus până acum povestea pe hârtie. O fac eu, acum, de plin conștient de faptul că nu aceste biete pagini vor duce mai departe amintirea lui Cristian Vasile, ci refrenul etern al Zarazei. Vreau să-mi spui, frumoasă Zaraza, cine te-a iubit? Câți au plâns nebun pentru tine și câți au murit? Vreau să-mi dai gura dulce, Zaraza. Să mă îmbătezi mereu, Data a ta sărutare, zaraza, vreau să mor și eu.